«Цілком?» «Це все серпневі ночі?» «Які?» «Та ті, що в рутенії звуться врожайниковими!» «Вони вже прохолодні, мій пане, особливо там, в полі, біля змійки!» «Та ти ж ніколи не жалілася! Чому?» «Бо було не до того!» «А ти блискуче впорався, Олесю!» «Ма чу на увазі вигнання незваних гостей, мовила вона!» «Вважаєш?» «Дякую!» Щось мусив вже робити, коли вони зайшли сюди. У мене аж мову відняло. А по тобі не скажеш? Вона не може встати. Ну, це ж треба. Залізна відмазка, мій королю. Коханий мій. Знову нове слово. Олесь хмикнув, і тут до нього дійшло. Що ти? Що ти сказала? Таке нове. Цілком нове для мене. Коханий мій. Почути від тебе – це варте життя. Скажи ще. Єдиний. Ні, не так. Ще це слово. Коханий. Я кохаю тебе. Ти все-таки наважилась. Чому? Бо хочу, щоб ти це чув. Щоб знав це. Щоб пам'ятав, навіть коли мене тут не буде. Коли я піду. Олесю. Він забрав її пальці в свої і схилився над нею так низько, що Лана бачила гру темніших і світліших пасом його волосся. Ловила дух трав, який завжди так хвилював її, і вираз коханих очей. Просвітлений, жадаючий забуття, теж не став для неї незбагненним. «Він теж знає, що розлука неминуче, сяйнула їй думка і вона якось по-новому, гостріше відчувши його біль, його прагнення до вибору, якого він не має. Ба, не має навіть права на прагнення. Раптом так палко захотіла його втішити, що збагнула навіть той вираз, значення якого вічно вислизало від її розуміння. «Хочеться до смерті!» Олесю, прошепотіла вона, обводячи пальцями абрис його вуст, «Якщо ти нічого не маєш проти жінки, Натертою козиним жиром, я могла б показати тобі дещо цікаве. І чим саме ти змогла б зацікавити мене, чужинко? Підколовив він, включаючись у гру. Щось новеньке, чого я не знаю? Ти знаєш більше, ніж я здатна витримати. Але... Лана підвела руку так, щоб у промінні згасаючого сонця, яке люб'язно зазирало кожного вечора у її вікно перед тим, як зайти,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 Король особисто прослідкував за цим. Він слідкував за цим цілих три дні, бо до початку свята не покидав її покоїв. То ворушіться ж, нетерпляче пританцьовуючи на місці, прикрикнула зоряна на двох покоївок, які із вправністю сонних мух защіпували на лані бежеве оксамитове корзно. Ну, що за дівки, кара на мою голову. У них руки правильно стають, але ж коли треба. «Хлопа обійняти!» – поскаржилась вона Світлані. Та у відповідь тільки повела плечем. Із незрозумілих причин Зоряна хвилювалася за неї більше, ніж вона сама за себе. «Ні, сьогодні витримати. Ось геть, дайте я сама!» Я вихопивши з пальців росави золоту фібулу із вигравіюваною на ній трояндою, Зоряна прикрепила... Край плаща трохи нижче талії лани, над стегном, із лівого боку. Саме корзно важкими складками лежало на плечах Світлани, а другий його край, який нічим не закріплювався, був перекинутий через її ліву руку. Під плащем на ній вилискувала синювато, сіра атласна сукня без рукавів із квадратним вирізом на шиї, а вже під сукнею, Невидима для людського ока ховалася батистова сорочка з довгими у формі крил кажана рукавами та розшитим синіми листками комірцем. А черевички? Світлана глянула на свої ніжки і хоча довга сукня залишала відкритими тільки їхні носочки, засміялась. Вона була взута у подарунок короля – черевички із темно-вишневого сап'яну. На підборах з завишки сантиметрів десять, і знову почувалася як удома. Ось тільки жаль, що червоні коралі довелося зняти, а вона так до них звикла. Ну, то пусте, зате хрестик залишився тут, торкнувшись чорної шовкової шворки, на якій він висів, відзначила Лана. Король питав її: Що це, і вона сказала: просто прикраса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 «Я виглядаю, як королева», – вражено видихнула Лана, кружляючи перед видовженим овальним дзеркалом. «Не можу в це повірити». «І не вір, ти виглядаєш краще». Зоряна в накинутому на темно-зелену шовкову сукню золотавому парчевому халаті без гудзиків, теж скріпленому біля коміра фібулою, але срібною, нічим же не нагадувала Лані, то сором'язливу, бідно вбрану покоївку, що принесла їй першу врутенію вечерю, і не сміла підвести заплаканих очей, картаючи себе за хворобу короля. Тепер це була боярня, шляхтянка, гонорова, горда, сильна жінка із залізною волею.